Pietrele prețioase Poveste africană A fost odată un flăcău care tare ar fi vrut să se îmbogățească. Auzise de la oamenii bătrâni că la dâncul montelui, ar fi pietre sclipitoare care se vând apoi pe bani mulți. Într-o bună zi plecă din satul lui și abia la sfințit ajunse la poalele acelui monte. Pe când își așternea pată de frunze, lângă el a părut, ca din pământ, un moșneag îmbrăcat sărăcăcios. Înainte de a se așeza în culcușul flacăului, bătrânul spuse, Mulțumesc, băiete, că te-ai gândit la mine, că nu am unde să-mi odihnesc coasele, <laughs> Nu mai am putere să-mi aștern de culcat. N-am copii. N-am nepozi, nu am pe nimeni să-mi poarte de grijă. Nu am și eu un rost la care să mă întorc. Acum sunt bogată ce folos. Am plecat de acasă să mă pricopsesc când eram ca tine. Auzindu-l vorbind de bogății, flăcăul se hotărâ pe dată. Păi, eu ți ai i pregătit, dar... Nu din milă, ci vreau în schimb multe pietre prețioase Bătrânul însă nu se învoi și zise Păi n-am ce să-ți dau, băiete Doar trece în mâna ta rubinele, safirele și smaragdele S-o preface în pietre și pietricele de râu Adevăratele pietre prețioase nu ți le pot da Cu ele trăiesc Flăcăul îi făcu loc pe patul de frunze Din dată ce l-au zi pe bătrân sfărăind El îi înhăță punga cu pietre prețioase de la cingătoare Și o rupse la fugă spre sat Ajuns în zori tocmai când oamenii plecau la muncă În cale ieși o fată frumoasă și flăcăul îi dădu trei pietre scripitoare. Fata a l-a întrebat de are chef să o negăjească și adăugă Pietre din astea îți dau eu câte vrei de pe malul râului Flăcaul îi dădu mamei lui două pietre strălucitoare să-și facă cercei Însă femeia le puse pe masă zicând Păcat că sclipesc atât de frumos și nu au nicio valoare Obedit flăcăul povesti cum luase pietricelele de la moșneagul căutător de comori și că știa sigur că sunt pietre prețioase. Moșneagului aceluia, pietrele-i or fi prețioase. Lasă-i truda agonisită, căci lui este scumpă. îl sfătuie mama. Și băiatul s-a înapoiat în poiană. Bătrânul încă mai dormea, așa că îi puse punga la loc și se culcă lângă el. Când soarele ajunse către amiază, moșneagul se trezi, îl deșteptă pe flăcău și îi zise Păiete, alege trei pietricele de aici care ți-or plăcea ție mai mult Una, să o dai fetei pe care o iubești, să o păstreze până te întorci din inima muntelui cu bogății pentru amândoi Așa, cealaltă piatră nestemată dă-o părinților tăi ca semn că nu vei renunța la ce ți-ai pus în gând. Iar pe-a treia, ia-o cu tine. Să-ți amintești mereu că dacă un om a fost în stare să o smulgă din munte, și tu trebuie să reușești să iei numai câte avuții ai nevoie, ca să ai timp să te bucuri de strălucirea lor. Flăcăul nu se hotăra dacă să primească sau... Nu, pietricelele, căci credea că strălucirea lor este amăgitoare Mușneagul alese câteva și le puse în pumn hmm. Știu că tu ai pietre prețioase pe care nimeni nu ți le poate lua Brațele tale tinere, dornice de muncă, privirea ta aceră Folosește-ți voința ca să le poți șlefui și vei vedea cât sunt strălucitoare Mulți nu știu la tinerețe ce pietre prețioase poartă cu ei Timpul le acoperă cu pulberea lui neiertătoare și astfel strălucirea piere Pe când ei caută norocul aiurea Pietrele pe care ți le dau sunt pietricele din poveste la început de drum